Molt bona nit! Són dos quarts de vuit i esteu escoltant Ràdio Metropol. El raí, dret de la via del tren, contempla el seu voltant. Comprova que, com ell, l'esquerra fa temps que no fa res, que està allà quiet. De tant en tant, algun ocell juga amb un bri d'herba, però més enllà d'això, res de res. De sobte, dues figures surten de darrere d'una pedra i, càmera en mà, immortalitzen un moment, aquell en què jugant simulen que són indis, fent aturar la locomotora imaginària del record de la infància més llunyana. Avui dimecres 3 de febrer de 2010 i aquest el tretzer Ràdio Metropol de la temporada. Ja està decidit, Moncada tindrà més carrils. No estem parlant de posar més línies de trens, autopistes o carreteres, sinó de crear una xarxa de carril bici que passi per tot el municipi, fomentant d'aquesta manera el transport sostenible. Així ho va decidir el ple de la setmana passada, on es decidien les obres que es podrien fer amb els nous fons estatals, com explica l'alcalde de César Arrizabalaga. Es acerciclable, que a mi és un tema que m'apassiona, que va costar molt, perquè també intentar compatibilitzar els cotxes en alguns tramos amb el bici va costar, però això també inclús conseguirà que la ciutat sigui més més alegre o más ligera i tengamos un tránsito rodado més agradable y mejor para la ciudad. I atenció perquè una de les vies més polèmiques de finals del darrer segle sembla que ja té resposta. Aquest mes de febrer la Generalitat licitarà l'estudi informatiu per construir el túnel d'Horta, que finalment serà només per a trens i unirà a Plaça Catalunya i les Glòries de Barcelona amb Cerdanyola i la Universitat Autònoma. Joaquim Nadal és el conseller de Política Territorial i Obres Públiques. Estem en l'inici de tot el procés que ha de permetre determinar les característiques del túnel, el seu traçat definitiu i el seu impacte ambiental i les mesures correctores que s'hagin d'establir. I la setmana passada, uns 1.300 alumnes de la UAB van participar en unes jornades per poder treballar en algun dels projectes de la ONU. En la trobada se'ls va ensenyar què havien de fer per optar a una plaça en un recorregut llarg que per alguna banda s'ha de començar. Marta Helena López és el responsable de reclutament de les Nacions Unides. Primero que tenga la disposición de querer entrar a trabajar con el sistema de Naciones Unidas, que tienes que tener una gran pasión, una gran flexibilidad, eh, un gran interés de trabajar con culturas de todo el mundo eh, y trabajar en distintos idiomas i avui ens hem ressò d'una tràgica notícia pel periodisme. Aquest diumenge, Ràdio Terrassa va deixar de metre i va deixar al carrer un total de set treballadors després que fa mig any s'acomiadessin uns primers cinc empleats. Tot plegat ho va provocar la compra de qui s'ha de la ràdio local, forçant d'aquesta manera a trencar un conveni amb cadena SER per a la producció d'informatius i programes. Un dels ex-treballadors, Ivan Palomares, es lamenta d'aquest tancament. És un dia molt trist per tots els que hem treballat en aquella emissora. De fet, és una emissora que té molta història al darrere, 80 anys, no moltes emisores de Catalunya i d'Espanya poden dir crec, que tenen aquesta història. I per tant, que desaparegui un mitjà de comunicació sempre és trist. I més, quan la ràdio era un referent a la ciutat, informava cada dia de les notícies que passaven, és, és un dia molt trist. Out there, there's a world outside of Yonkers, way there beyond this Hicktown, Barnaby. I aquesta és una setmana especialment amb marcat caràcter cinematogràfic i d'això suposo que en Sergi Calle en deu, deu estar bueno, contentíssim, no, Sergi? Friso, friso. Molt bona tarda, Sergi. Molt bona tarda. Hem tingut uns premis Gaudí que es van celebrar a dilluns a la nit sí? i ell mateix dimarts ens enteràvem de quines són les nominacions als premis Oscar de l'Acadèmia, és a dir, a aquesta mena de cosa comercial xunga que ens fan cada any pel Canal Plus i a més aquest any cada més comercial i més xunga perquè hi ha nou pel·lícules nominades a millor pel·lícules Això ho comentàvem l'altre dia, sembla impossible però és veritat, 9, no, 10 nominacions Sergi, em sembla que les hauríem de comptar bé perquè em sembla que són 10 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, ah sí, 10 10 nominacions a millor pel·lícules, és a dir la gent que cada any ens quedem veient els Òscars a la nit aquest any ens podrem podrir Bàsicament sí. en de, de mixes que mm. I, i, i ara una altra nominada millor pel·lícula i van posar i vinga, i no se mai. És increïble. És bastant trist perquè, eh, uh, se'l veu, se'l veu l'autor, perquè al final, o sigui, el, els Oscars se fa sempre promocionar. Divem, quines pelis toca veure? Les dels Oscars. I cada vegada ni, clar, havia cinc que eren superpotents. Aquí, aquí a Espanya se totes de cop, allò entre final de febrer i principis de març, no, febrer i març i ara, ara n'hi ha més, ara n'hi ha deu, net deu nominades, vinga, tots al cinema. Ah, sac, sí, sí. I és bastant, dades, és que, i a més hi ha coses com la, la nova pel·lícula de la Sandra Bullock, que l'haurà de veure. S'haurà de veure. De veure. Ah, a mi una pel·lícula de Blindside amb Sandra Bullock fa mica de, de por. Una mica, una Edith mica. The Night també, que està bé, una pel·lícula bastant, bueno, original, uh -huh. no? Uh, hi ha Abt. Però clar, App, però és que ha portat una mica seva, el seu... el seu què. Aquí què ha passat App? Perquè per exemple, App està nominada com a millor pel·lícula, però també com a millor pel·lícula d'animació. Clar, tots volíem, o sigui, cada any ens queixem, els fans de Pixar, que de la divisió aquesta entre cinema, cinema documental i cinema d'animació, són com tres camps diferents. Uh -huh. I el que volíem és això, que Wall-E estigués nominada a millor pel·lícula. Cosa que l'any passat no va passar. Cosa que no va passar. Aquest any sí, però, però, però clar, ja no té, no té mèrit, si, si ja... 6 pel·lícules més, clar, tampoc té cap mèrit El que també és graciós és que la principal favorita, que seria Avatar mm -hmm. és una mescla entre animació i pel·lícula gravada i és allò que, que potser és l'excusa per la qual també hagi entrat up, no? Sí, sí, o sigui, van crear la, la categoria de millor pel·lícula d'animació, perquè hi va haver una època, clar, que -tot, totes les pel·lícules de... em sembla que va ser perdonar li a la vella i la bèstia mm -hmm. o sigui, és una època que Disney estava molt potent i clar, totes les pel·lícules se sentien com amenaçades. Bé, bueno, doncs creiem la categoria de millor pel·lícula d'animació. ja uh -huh. està, ja ens oblidem del tema. Uh -huh. Però clar, ha arribat un punt que és que les pel·les de Pixar són les, les pel·lícules de l'any. Uh -huh. I això el nostre no reflecteix. I destaca força també uh -huh. Avatar uh -huh. i Ab, no? Les dues pel·lícules sembla que siguin les més... Quina, les quina, més mort poden acumular. Ab i Avatar. Sí, sí, bueno, però jo volia dir això, el que tu comentaves, que Avatar... Uh -huh. A més una pel·lícula d'animació, vull dir, s'hauria de trencar aquesta frontera de pel·lícula i pel·lícula d'animació. Sí, ja està, perquè després hi han coses, uh, uh, no sé, uh, uh, pel·lícula animada que potser tampoc es mereixen estar però bueno. Això, uh, Avatar, eh? com es veia benit, no sé quantes nominacions, en té moltíssimes. Entre les quals Direcció i millor Pel·lícula. Això sona ja com l'any de Titanic, eh? Sí, bueno, Titanic van ser 13, si no m'equivoco. Sí, però tot allò, bueno, i ara otro Oscar per Titanic, sí, ara sí. venga, otro, i, I otro, jo... venga. I Por favor, te señor Cameron, no baje de l'escenario. Què deixes? Quedeix aquí, a vivir, monte una tienda de campanya. Presente el premio a mejor estilo de animación y luego ya le daremos otro. Deixe el premio a usted mismo, ya. Premi, sí, vaya, sí. Déu-n'hi-do, amb Avatar, també, el cavern que s'està cobrint de glòria, perquè té les dos pel·licules més taquilleres de la història, hi són seves. deu nhi perquè era una, una posta personal molt forta. Sí, sí, sí. D'on l'hi-do, què estàs haciendo, què estàs fent, tio? I, no, i... com estic gastant... Ja recordo, recordo que en el seu moment ven comentant en aquest mateix programa que potser Avatar seria el gran fiasco del 2010, i mira per on... oh, ja no també ben sí, sí, oh, no, no saben com sortirà." mira, ho dit això? No ho sé, ben comentat un dia que havia sortit no sé quin mitjaï. Mi I pensava que no guanyaria molts caler. Ens han en ven fer resó perquè nosaltres ja ho sabíem, no? que seria una gran pel·lícula. Eh? Va, que. Ja, ja ben... Tenim accions, no? Bueno, va, què més? Uh, ab, estàvem comentant Ab, anem també. Hem de és... dels Premis Gaudí, hem no parlat, els hem deixat de banda. Sí, deixem, deixem Ab, hi ha un cantó que portem 4 minuts de secció i parlem dels Premis Gaudí perquè hi ha una clara favorita en aquesta segona edició que es va celebrar dilluns I... al Cinema Coliseum. I estan molt bé els Premis, eh, perquè ha guanyat 3 dies amb la família, que és la pel·lícula aquesta de Marc Coll, uh -huh. és una noia molt jove que ha fet una pel·lícula molt personal, molt, molt, molt bé. Penso que... per, per cert, que ve de la Factoria Escac, de Terrassa. Eh? Ve de la Factòria Escac, de Terrassa. Sí, exacte. I per això que és un premi, penso, molt ben donat, perquè mm -hmm. si surten publicacions en plan Ventura Pons, doncs aquells estan molt consolidats, sí, eh? no, sí. no serveix per potenciar el cine. Va, en aquesta línia, Ventura Pons no guanyarà mai un Oscar, però tampoc guanyarà un Gaudí, si ens posem aquesta directriu, no? No, sí, no, perquè, clar, bueno... no és que no te'l mereix. com quan, el... ja ho he dit també, al revers d'anem Gizemeckis de ara tornarà a sortir, mm. que sense que no ha no nominat així un càrrec, no és perquè sigui un personatge animat, és perquè és dolent. Sí. No es confongui. Algú li de dir, Jim, ven aquí, que te vull comentar una cosa. Ja, jo vull explicar-te alguna <laughs> És això. No, no, realment, jo crec que, i després la millor pel·lícula no catalana és Los Condenados, que també està molt bé uh -huh. però això jo crec que són uns premis molt molt ben repartits, molt ben donats I doncs sí. Garbo, que s'ha quedat molt de millor guió i algun altre, uh -huh. perquè és una molt bona pel·lícula també, i no sé crec que està bé, bueno, això sí em fa molta manta tot el tema Acadèmia tot el tema Joan Joan, eh? Això sí que és veritat però tot i això aquesta segona gala ha servit una mica per posar de manifest que no va ser un bulo d'una sola edició i que potser d'aquí uns anys sí que podria tenir un un cert mèrit, no?, aquesta, aquesta gala. Ara es veu una mica així com de joguina. Sí, es veu, veu bastant de joguina, perquè ells no van dient. Vinga, i ara millor fotografia. Vinga, no baixaven ni posar ni res. Sí, però, ara millor no sé què. La, la gràcia que tenia dilluns, quan van fer la gala, és que també sortien Pepo Montau Muñoz i altres eh, actors que d'alguna manera estan familiaritzats amb el públic català. D'alguna manera era, era com un guinyó del pal de dir sí, són de casa però són bons, eh? sí. Que, com Va bé, eh? Eh? Però vaig trobar-la, la vaig veure només un trosset, eh? Sí, jo bastant pobra, hi ha una, una, una gala una mica pobrota. Mm, però bueno, mira, escolta, més el, el, el que hi ha. La tercera edició, a veure si la fan al, al Liceu, que és un tocaria. Però en Aviam fi... què passarà amb els, amb els Goya, que es una fuente, veiem com anirà la gala. També és veritat, quan és això? Tenim data, no? No sé, és que ara no ho tinc. Ja. Ho tenim, però ara no ho tinc a mà. O parlem dimecres que ve, doncs. Sí, Va, la setmana que parlem de Goya i de iogues, que ja han sortit. Molt bé, perfecte. Vinga, Sergi, que vagi bé. I records a la Júlia, que ens ha ajudat molt en aquesta col·laboració d'avui. Sí. En de fons. Sí, m'ha per aquí. Vinga, Sergi, que vagi bé. Adéu. Déu! I si el temps ens ho respecta, doncs cada cap de setmana intentem anar donar un tom por ahí. Aquest cap de setmana qui va poder, doncs va anar una mica a una mica de neu, que ben bé, quasi que la neu ens va venir a buscar, però en fi, això ho més endavant a en Xavier Segura. Ara toca parlar de les propostes del cap de setmana amb la Laia Llobet. Laia, molt bona tarda. Hola, bona tarda, què tal? Doncs molt bé. I la setmana passada ja apuntàvem que sembla ser que ja tothom s'està preparant una mica les disfresses i tot per tirar endavant una de les tradicions més clàssiques de, de, de, del món pagà, per dir-ho així, que és el carnestoltes, i pel que tot apunta, ja comencen alguns pobles de Catalunya a escalfar motors. Exacte, sí. Així és, la veritat és que hi ha diverses coses interessants a fer aquest cap de setmana. Uh, comencem a Balsarenyes, o vaja. Durant tot el cap de setmana es fa la coneguda festa dels preginers. Doncs explico una és. Uh -huh. um, el divendres de la hi ha un correfoc infantil i un concert jove, i el dissabte es per exemple, el dissabte ja comença a haver a uh, totes les activitats uh, en torn a la figura del Treginer. No? Doncs llavors hi haurà activitats antagonitzades, sobretot pels més petits, hi haurà en base jocs durant tot el dia i a la nit del dissabte tornarà a haver-hi un correfoc. Uh -huh. uh, el diumenge la torn, uh, hi haurà al matí la casa la coneguda la torrada del Treginer. La torrada del Treginer. És un esmorzar col·lectiu de tots el els participants que sortiran a la cavalcada que uh -huh. a cap d'unes hores, però a partir de les 8 del matí, tant eh? Déu-n'hi-do. Els visitants podran eh, aturar-se a esmorzar. I, bueno, cuidado que esmorzaran en torrades amb botifarra feta per ell. És a dir, que pot estar prou boix. Com? Sí, sí, no, no, començar el dia bé, que un esmorzar d'aquests de Forquilla sempre entra molt bé. I llavors hi haurà la gran cercavila dels preginers, amb carros i carruatges, amb mules I després al dinar hi haurà una curta dada. Uh -huh. eh? Vull dir, mira, bueno, és una set setmana a fer coses, si vols passar, hi ja la festa dels preginers. Això vol ser any. Això de Botcareny, el ball, sí. uh -huh. sí. Què més tenim? Per relacionat amb el Carnestoltes, tenim la Festa de la Llordera, que uh -huh. es agarra, i també es fa durant tota aquesta setmana, però destacada especialment el dissabte. És una gran tradició que, que fan els ciutadans de, de Turà, on engalanen tots els balcons i els carrers, tota la vida queda decorada, i el que fa és recuperar aquesta Festa de la Llordera, i l'ajunten una mica amb el carnestolta. Llavors, uh -huh. bueno, porten els gegants al carrer, i el dissabte de tarda hi ha el pregó, la rua dels gegants, de, dels trabucaires, apareixen les comparses, i per últim i per acabar hi ha la botifarra popular. Mira, un altre cop botifarra, veus? Exacte. Aquest cap de setmana, si tenim ganes, ho podem trobar. -ho. Sí, sí. Aquí fem una ruta per la Sagarra i, i pel Bages i ens inflem. I pel que tinc entès, l'última proposta d'avui és més aviat a nivell econòmic, per dir-ho d'alguna manera, no? Sí. També és interessant, però mira, hi ha la fira de la rebaixa a Girona. Uh -huh. En el Palau de Fires de Girona ten 120 expositors, que eh, seran distribuïts no? i oferiran m, diversos productes, diversos articles que seran rebaixats, en els quals doncs, trobarem roba, trobarem disjuteria, perfumeria, cosmètica, sabateria, roba per la casa, uh -huh. conceptes de regals o, o música. Doncs, si agradaria, m, podem trobar-hi de tot una mica. Ve, ve i... ser com una descarregada, no? Sí. sí. No, i bueno, si està rebaixat, doncs és un bon, l'entrada és lliure i és de 10 del matí a les 9 o però per tant és un bon lloc per si, mira, si tenim alguna cosa a comprar, ens ho podem plantejar. I, I tu en quina de les 3 propostes et quedaries cada setmana? En quina de les 3? Mm. Mira, jo et diria que a mi la festa de la llordera em fa especial il·lusió, això del Ternestautes en tinc bastantes ganes. Mm. Mira, doncs jo em quedaria amb les diners, veus? No, M'ha fet més gràcia a tu, això de la, de la botifarra del matí i tot no, no, no, Escolta, tu, això està bé, això està bé Això també n'hi ha, eh? ah, No, no, perquè aquesta és a les 8 del matí és, Entra millor, saps? Allò de que t'aixeca i si encara tens el sopar Va, ah, vinga, va, som-hi Això entra molt bé, home, que sí, que sí, que està bé Te la faré sopar, tot cas Ah, no, també, també, també, pots guardar-te-la en un tàper, i te la a casa Sí, me la sopar, exacte Doncs molt bé, Laia, ens veiem dimecres que ve, més propostes pel cap de setmana Molt bé, perfecte Vinga, que vagi bé Apa, ad I en lloc de Strawberry Fields, de Coldplay, aquesta setmana hauria de sonar Aleluya, perquè sembla ser que en Xavier és segur a l'encertat. Xavier, molt bona tarda. Sí, bona tarda. I perquè recordem-ho, la setmana passada va pronosticar que podria haver-hi neu aquest diumenge al nostre municipi, i així va ser. Exacte. Bé, bueno, al nostre municipi no va acabar de veure's cap floc, però com vam dir, que eren coses espontànies, disperses, perquè són tempestes o ruixats que creixen, a Sabadell mateix, Albert, ho vas poder veure? En efecte, sí, sí, estàvem, veient, estàvem jugant un joc, vam trobar cap a la finestra quan vam sentir per Catalunya Informació que podria anar en aquell moment a la zona del Vallès i, en efecte, estava anavant. Estava anavant, exacta I la temperatura no és que fos molt, molt baixa, perquè sembla que Sabadell va començar a anar amb 6 graus o 7. No, nosaltres vam estar en una temperatura de 8 i en qüestió de mitja hora vam baixar fins als 4. És a dir, que es va rebaixar la temperatura a la meitat. Sí, exacte. És, és el que vam dir, que, que tot i no bé la temperatura... Com hi ha tant d'aire fred en alçada, el que passa és que quan hi ha una tempesta o un ruixat que cau amb més força, la, la pluja o el glaç en aquell moment desplaça tot l'aire fred cap a, cap a la superfície terrestre. Què passa? Que és quan hi ha aquests desplomaments de temperatura, que comencen a anar temperatures insòlites, com de 4 a 7 graus, 8, com tu deies Albert, i, i dona aquestes sorpreses que, que vaja, que, que no van durar però, però van, ser, van ser curioses a veure aquí a la comarca. Mm -hmm. No, a veure, el bo això. No va acabar de fer cap trastada perquè el, el matí següent mateix quan vam mirar cap a l'horitzó vam veure que la Mola, que és la muntanya de referència d'aquí del Vallès, no hi havia ni un floc de neu, vull dir que tampoc no és que la, la nevada fes una gran, una gran enfarinada. El que sí que també vam tenir el primer testet dimecres passat mateix. Sí, sí, sí, el dia que fèiem el programa vam tenir una sorpresa, una sorpresa que ningú s'esperava, estàvem en una zona anticiclònica i teníem un flux marítim però molt lleu i que podia provocar un ruixat a Tarragona però en cap moment s'esperava aquí a la costa i prelitoral central i és el que va passar, va entrar aigua, unes traques de precipitacions de mar, van arribar aquí al Vallès on teníem les temperatures nocturnes de 1 sota 0 a 1 grau arreu, què passa? Amb aquesta temperatura això es transforma en neu ens hem llevat de bon matí i sorpresa, Neu al carrer. Va ser molt, molt divertit, ens deien companys a de Sabadell també, va, va anar a Paqui Moncada, a Cerdanyola, a Barberà, coses discretes, eh? però Sabadell i Terrassa els hi va patar la zona més forta i Déu-n'hi-do, eh? haver... deien que a més va coincidir amb l'entrada dels nens a l'escola i, i que feia goig de mirar tots els nens contents pel carrer i era maco, era maco de Una salutació a l'Ares Cucurell que va ser la nostra observadora i ja de pas despertador. Exactes, sí, sí, jo estava al llit i l'Ara Escocorella em va trucar corrents que, que em despertés perquè... ...cobris la l'Espersiana, que estaven anavant, jo no m'ho creia, aquells veus segons de i quan vaig obrir vaig evidenciar que sí, que estaven anavant. Escolta, una cosa, no sé si és percepció meva, eh? però és possible que aquest any estiguin anavant més o hi hagi més avisos de neu a la nostra comarca del que és habitual? No, tampoc és això, l'únic que... Aviam, realment, l'hivern, vist des d'ara, està sent molt suau, perquè tenim aquesta, aquests flux d'Atlàntics que ens aporten temperatures molt suaus en precipitacions. El que sí que està sent és molt humit aquest gener. Aquest gener i el desembre passat, o sigui, molt humit, però això no vol dir que fred. No han tingut molt de fred, però han tingut aquestes puntes de fred a, a una punta al, a mitjans de desembre, a, aquí a, a finals de gener. A mitjans de gener també vam tenir alguna, després de Reis. i que Però clar, totes tres han vingut amb, amb, bastanta, amb bastants cara i ulls que, que bé ens han portat ruixats aquí que ens han portat aquestes sorpreses. El que no hem tingut és una nevada. El que no hem tingut és una nevada. O sigui, són coses anecdòtiques que a Girona potser es van manifestar més perquè el, ahir, el diumenge mateix i es van despertar amb uns dos o tres centímetres a les zones més altes del Gironès i, i ens deien des de Girona que era, era maco de veure, no? que estava tot nevedet, tot, a moltes zones del Gironès però vaja, no, no estem tenint tampoc un hivern, ni molt menys, excepcional. Eh? Mm -hmm. Bueno, amb tot sigui la percepció que tenim llavors perquè en quatre, em sembla que han estat quatre ocasions en tot el mes de gener de possibles nevades així que, en fi allà queda per parlar tot i això, el cap de setmana se'ns pronostica fred, calorós i hi haurà nevades? No, no, nevades ja... Ens estem per... mal acostumats, eh, això de les nevades? Sí, sí, mal acostumats i no ens acostumem gaire perquè ara de moment eh, tenim aquest anticicló que ens, ens, ens aporta temperatures suaus suaves el dia, de 10, 11 graus 12 fins i tot però a les nits, això sí, les nits són fredes, estan fredes. Però ara el que ve és, entrem un altre cop a la dinàmica atlàntica, que tampoc és molt típica aquí a Catalunya. O sigui, sí que és típica, però que ens aporti precipitació aquestes situacions no és tan normal. Uh, I demà dijous el que esperem és que a partir de migdia, ja estan núvol, eh? de bon matí estarà a uh, tot el país, i a partir de migdia esperen pluges ja generals a tot Catalunya que avançarien de sud-oest a nord-est. Uh, no esperem que siguin molt abundants però sí que puguin deixar litres de 5 a 10 litres en general o sigui, una, una bona regada arreu del territori uh, això tal com bé se'n va perquè a mitja tarda cap al vespre ja la precipitació s'aniria i només quedaria restringida a la cara nord del Pirineu on seguirien aquests fluxos d'atlàntics de component nord-oest que el vent giraria nord-oest això és important dir-ho perquè tindrem una um, situació càlida i en aquell moment doncs uh, tornaria a baixar la temperatura al final del dia a la Vall d'Aran es mantindrà aquests ruixats, a tot Catalunya quedarien restes de núvols però no plauria. Divendres uh, uh, no plauria, és més, l'anticicló la, un altre cop vindria i les temperatures baixarien bastant, ja ho diem ara, perquè aquest, aquest flux de nord-oest, uh, més que anticicló, tindríem dia solellat perquè al venir de nord uh, les núvols es concentren al Pirineu i aquí no... No, no acaba plovent ni nevant, que és la situació que hauríem d'haver tingut diumenge, però que, mira, vam tenir aquestes sorpreses, com anunciàvem dimecres passat. I bé, el cap de setmana, això sí, uh, bueno, el divendres encara tindriem vents al nord-oest, una mica moderats, fins i tot forts uh, a la zona de l'Ebre, però el cap de setmana torna l'anticicló, torna la monotonia, bueno, torna, entrem a la monotonia, perquè mm -hmm. no hem tingut monotonia no, aquest mes, I, i vaja, això sí, tens estable, temperatures que al migdia doncs, serien un pèl suau, de 10 a 13 graus, les nits fredes i fins i tot podríem tenir boires. O sigui que, que entraríem a la situació que hauria de ser normal pel gener, que ja no estem a gener, però, però vaja, la, les minves de gener no han, no han existit aquest any i de moment ens ve aquesta situació, tot i que a llarg termini, si mirem mapes, sembla que tornem un altre cop a la dinàmica atlàntica i tot. O sigui, no es presenta de moment un final d'hivern, de, de febrer i de març, diguéssim, dels mesos aquests, que sigui de moment tranquil·la, o sigui, deu nhi del moviment que estan tenint aquest IP. Uh -huh. I cal recordar-ho, ahir, 2 de febrer, era el dia de la Candelera, no sé si esteu al corrent, però el mateix dia de la Candelera, que aquí tenim una dita, que és si la Candelera plora, el fred és fora, si la Candelera riu, el fred és viu, és a dir, ahir no va ploure, dimarts no va ploure, per tant, Tindrem fred, però és que també als Estats Units, que hagi vist la pel·lícula Atrapat en el temps, a la població de Pont-Xatòni, a l'estat de Pensilvània, hi ha una marmota que es diu Phil i que a una hora del matí la treuen, miren i depèn del que faci. Si es veu ombra, vol dir una cosa, si no veu l'ombra vol dir una altra. I pel que tot apunta, tant la marmota com la candelera ens indiquen que aquest mes que ens queda de d'hivern serà cru i serà fred, així que calcem-nos bé les botes perquè em sembla bé que les previsions aquestes de que l'hivern no serà tan fred turrut, eh? Sí, no, no, aviam, s'han de veure, això s'ha de fer al balanç a partir del 20 llescats de març, perquè és quan acaba l'hivern però ja diem, de moment pel que portem, de, de desembre i gener, l'hivern no és ni molt menys excepcional fred, excepcionalment fred, i a l'espera d'aquest mes i mig que ens queda d'hivern a partir de llavors sí que ho discutirem. És doncs molt bé, Xavier Segura. Ens veiem dimecres que ve. No sé si amb barret, capa o catiusques, ja no ho sé. Molt bé, Albert, vinga. Vinga, que vagi bé, Déu Adéu. adéu. I fins aquí al Ràdio Metropol d'aquest dimecres, posem ofer Xavier Segura, Sergi Calle, Laia Llobet i Albert Segura en una jornada que per motius d'agenda, la Norma Vidal no ens ha pogut acompanyar, però que sempre tenim un reconet per dedicar-li una salutació. Aquesta setmana volem donar una llet d'esperança a tots aquells que se senten carregats de responsabilitats, ja siguin la feina o en la vida quotidiana, amb Coldplay i Don Panic. Que tingueu una molt bona nit i que ningú es perdi en Capilla al mig de l'oceà. Sinking like stones All that we fought for Homes, places we've grown All of us are done I matropolefa em